Батько пишається денькою. Оксана таки довела розмову з Лесиком до кінця, як і обіцяла. Вона ніколи не кидала слів на вітер. Змусила вибачитися перед Сашком всю кампанію. Сашка в садку. Більше ніхто не кривдив. А з Оксаною вони стали друзями. Так, Оксана завжди була такою. Для неї не існувало відтінків кольорів у вчинках чи стосунках. Або чорне, або біле. «Вогонь, дівка», – казала його бабуся. «Ні, не вогонь», – думав Сашко, – «ватра». «Така не тільки попекти може, така і спалить». Всі десять шкільних років він носив Оксанен портфель. Це найменше, що він міг для неї тоді зробити». Сашко чекав на неї вранці, недалечко від будинку, спеціально робив гак для цього, ховався за дубом. А коли Оксана проходила поруч, чекав ще кілька секунд, щоб вона відійшла на надцять метрів, і Лаше тоді радісно нас доганяв її. «Привіт, Оксана! Можна?» Оксана безжурно перекладала йому в руку свою сумку. Отак От вони безтурботно розмовляючи йшли до школи. Найчастіше говорила Оксана, а Сашко, здається, був лише розуміючими вухами для неї. Обох це влаштовували. Одного разу це було в сьому класі. від з паралельного класу випередив Сашка на якихось три метри. «Привіт, Оксана! Допомогти портфель Відько аж змарнів весь, вичавлюючи себе по звуку слова. Було помітно, що важко дається хлопцеві сказане. Знаючи непередбачувану вдачу дівчини, розхвалювався не на жарт. Оксана на намідзе вмерла, здивовано змірила Відька з ніг до голови і випалала. Не варто, у мене вже є вірний Санчо Панса. Відька, звичайно, занепокоїли слова Оксани, та він не звик легко здаватися. Тоді випробуй нас. Хто сильніший, той і портфель носитиме. Душа Сашка втекла в п'яти. Хто він такий проти Відька? Мізерний, миршевий, білобрисовий очкарик, супроти капітана дитячої збірної міста з футболу. Вгадайте, хто переможе. Оксана іронічно хмикнула. «Ова, хлопче, ти що? Трактор, чи не вам модель Запорося, щоб тебе випробувати? Я тобі українською кажу, у мене вже є кому портфель носити. І, будь ласка, не треба за мною бігати. На брид. Май трохи гонору чи що? У тебе Вікторе, крім футболу, в голові ніц нема. Пусто дзвін. Потім вона спокійно підійшла до Сашка переклала зі свої руки в його портфель. «Привіт, Сашко! Пішли, а то запізнимось!» Приголомшений та здивований Вітьок залишився стояти на місці. Він зрозуміло поняття зеленого не мав, хто такий Санчо Панса. Однак слово здалося йому дуже образливим, і відтоді до Сашка приклеїлося прізвисько Панса. Набагато приємніше від очкарика, звісно, хоча не всі це розуміли, думаючи, що цим дуже ображають хлопці. Так, їхні дороги йшли паралельно. Вони вчилися в одній школі, ходили в один клас і навіть сиділи за сусідніми партами. Сашко вважався сірим, тихеньким лемінгом, заучкою, очкариком, найменшому класі, непримітним. Кінню. Сашко ріс без батьків. Коли мав п'ять років, татко потрапив в аварію. Всі знали, хто здійснив цей наїзд. Були навіть свідки, хоча п'яний водій з місця злочину втік. Так, містечко у них маленьке, та як і всюди, в ньому є свої небожителі. Недоторканні, невпійманий, непокараний. Коли Сашко пішов у третій клас, Померла мама. Два днів мами нестерпно болів живіт, піднялась температура, а лікарі не змогли поставити точний діагноз. Лікували то розлад шлунка, то гастрит, то виразку. Операцію зробили запізно. Банальний апендицит. Мама так і не прокинулась після наркозу. На могилі матусі Сашко поклявся їй, і всім тим, хто через лікарську недбалість пішов в життя, що обов'язково стане лікарем. Хорошим хірургом вивчиться і повернеться додому в цю лікарню, щоб так безглуздо не помирали люди. Сашка виховувала і ставила на ноги бабуня. В минулому вчителька хімії, шанована жінка в крихітному містечку – з двома середніми та однією восьмирічною школами. І досі, а бабусі вже 83, всі знайомі кличуть її лише Василиною Степанівною. Колишні учні частенько телефонують, не лише на свята, а просто так, щоби поспілкуватися чи порадитись. Вона замінила Сашкові і батька, і матір, як вміла, так і могла. Після успішного закінчення школи їхні з Оксаною дороги розійшлися. Вона подалася в столицю, де вступила до університету на філологію, як і мріяла. Сашко, дякуючи на диво глибинним зв'язкам бабуні, кого я тільки не вчила, любила повторювати вона, доволі легко вступив до Львівського медінституту. Провчився в інституті лишень один рік, потім пішов до війська. Два роки тупої муштри. Тоді йому випадково прийшла повістка.